Internetera salto egin behar dugu orain, egunerokoa bihurtu zaigu askori sarean ibili eta bertatik informazioa jasotzea. Eta itortuko dizugu, tarteka, tarteka, delitu txikiren bat egin izan dugu kopiaren batekin da. Hemendik aurrera baina, tentu zibili beharko dugu Internet erabiltzaileen kontrako salaketa jarri baitute orain txen.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 Europa mailan jartzen den gisa honetako lehen salaketa da hau, eta kezka eta jakin mina eragindu Internet erabiltzaileen artean. Eta hain zuzen ere horregaiti dugu guk aspaldiko gure adituaren gana. Igor, unanue, aspaldiko, unan? Gaitxo, unan. Ondo laiz. Bai, undo. Ondo ez da. Bona, itortu Igor. E, Zukeret artean behin delitutsoren bat edo egingo zen, baina internetu ez, ez, ez da? Ba, unartu behar dut bai. Unartu behar dut. Bai. <laughs> <laughs> guk gure buruari arrio batoizki, bai, eta... Eta ezazu bereziki gutxiago izango seguru bai ez. Bueno, oso zabalduta dagoen e, jarduna da onako hau. Kopia asko trukatzen dira internet bidez. Eh Igor Bai. bai. Dudiu, e, bueno, internetek aukera hauek ematen ditu, bez? Aukeretako bat eta gehienez erabiltzen dena da, en, bueno, fitxeroak edo ber tartean aplikazio asko konpartitzea bat beste artean, ez? Hori da erraztasuna ematen duna eta tasken fingean horrek baitare ja, jakinduria edo edo askoien, bueno, bez, eskuntza bat ematen dio, diogez eta hori gehienez balioduna da internetek. Dena konpartitu al daitekeela, ez? Beste kontua da hori etekinag ateratzea edo bestera batera erabiltzea, ez? Hori da orain saldatzen dena, ez? Mm -hmm. Baina, kompartitu dena kompartitzen da, eta batez ere ba aplikazio komertzialak, eta programa komertzialak. Eta, bueno, jasotzen ditugun programoiek, edo interkambio hori zehizatena, lebezkoa, edo lebezkan pokoa. Bueno, hor dago, dudan beti dena ez, eta aspalitikan salaketa asko jarri nahi handabiltza, ba, benetan galerak dituztenak, ez? Hala, diskografiak, musikako diskografiak, ba, estatutetan asko entzun dugu honi buruz, salaketa asko izan dira, baino zaila izan da, interneten erabiltzaile berai, en eh, hau aurrera eraman analizatea, ezta? Eta orain berriz eh, intentatzen aidea de berrez probatzen aidea aurrera joaten den, ez? Baino benetan hori delituan den beste? Bueno, epaiak izan barko du, ez? Mm -hmm. Hemenik aurrera sehiru itzen dezuten, zuzibili barko dugula edo Hombre, ni ikusten dut eh, kontua izan behar dela zerregiten duen bakoitzak. Hau da, kantidadiak zerukizia handia du. Batez ere epaile batek ikusiko duena da nien ez, eh, nabokatua ez, baino eirutzeza eta ikuseta nola izan den delitu informatikoen bidea, epaileak ikusten duena da eda benetan tekina atera duen, ez. Hau, da, irabazi bat lortu duen pertsona horrek edo ez. E, eta horren arabera, ba, jarriko luke, bueno, pues... Eh, esara eh, hori aurrera joango da, ez da joangu, es. Beraz, zuk eh, normaldean erabiltzen baduzu zuretzako bakarrik eta ez baduzu konpartitzen beste guztien artean edo ez baduzu jende askoen artean zabaltzen informazio pribatu hori edo bentzat erosi ber eta ez da legezkoa horrela zabaltzea, ba ez daisu zer gertatutako. E, erabiltzen erabiltzenahi balma se bagargan orain, programa asko eta aplikazio asko zure disko jartzen hartzen balin badazu, gero esplikatu egu nola egiten den eta hori eta denen artean publikatzen balin badazu, publiko egiten balin badazu, ba noski ba zerbait gertatza dago E, nola nahi ere, eta kontzeptuak argitzeko eta kontu kontuenekin guztiarekin ikasi ditugun zume gauza argitzeko pertsupeat plataformak, bilagunen arteko trukatketa plataformak edo dira, nola baita esateko, mm -hmm. ez Eta erabiltzen dituzten internauten kontrako salaketa da hori, justu hauen kontrako salaketa da, ez da? Bai, orain arte programa hauek hauek egin dituzten en, en, enpresen aurkako salaketak egon dira, ez? E, Zanugunez aguna denek entzungo genun Napster e, izan txena bere garaian mm -hmm. estatuatu edan. Programa hauek edo aplikazio hauek erabiltzen dira fitxategia konpartitzeko baina zituzte beraiek jartzen fitxero hauek, Gau da, musikako MP3 fitxeroak dituzte beraiek publikatzen, baizik eta erabiltzaileak publikatzen du eta berain artean kompartuzten dituztez. Orduan, e, ordu da asko da, nazterrek bere, bere gauzak izan zituen, egon ziren horren multak, eta dena, ez, baino bere ala beste batzuk atera izan dira, eta salaketak ez dira hurra, joan. Arrazoi bagatikan. azken finia, pentsatzen delako ez dala beraien kulpa, e, bueno, ba, nolabait hau dena publikatzea, hartxioa bekorrela publikatzea, eta, e, bueno, pues, e, ilegalak izatea, baizik eta erabiltza hiarena. Zerratik, erraimentak dielako, adibide egiza arma batez pistola bat bedez eh bueno, bearde zu baina ez, baina bat adibidez, laban hartuko ba genun, labana berez ez da ilegala. Oen, labana gaizki erabiltza, Norbaiti bueno, sartza bai, ez da ilegala da. Ba, gauza berbera da. Erramienta hokie ez die ilegalak. Erabiltzen male maiduzu gaizki egiteko bai ilegala dia. Mm -hmm. Eta guia san arrasten dute, ba gauza asko ilegalki konpartitzeko, eta. Bueno, te internet mundu ono arraza da, eta gauza gaizki erabiltzea da la. Erresa da, da. da. aplikazio <laughs> hauek erotak ta erabiltzen dira, batez ere errestasun honengatik eh? Esan behar da baitare aplikazuak egin direla, lehen zerbitzari batean kokatzen ziren fitxero guztiak. Beraz, zerbitzariaren eh, jabeari agian salaketan jartzea zegoen, eta bueno, zaila zen fitxero asko edo hartxibo asko izatea. Horain, metodo berriak dira, pirtsupirrizaten ditugun metodo hauek, dira ba, bat bestearekin, susenean aldatu al izateko. Bat beste horrek nagusietan, nik instalatzen dut aplikazioa programa hau, ez da navegatzaila, beste programakoa da. Oso horresa instalatzeko eta honek erabiltzen dituz bere sare pribatu batzuk, bere sare pribatu batzuk, non beste erabiltzaileak baita ere beren fitxeroak publikatzen dituen. Eta nik hoiek ikusten ditut. Baina ez dut jartu zen zerbitzari barketikan, baizik eta bere disko gogorretik, ez eta zuzenean, eta bitartean ni jaisten nahi naizen bitartean berakeren ere ikuste dauka hola zenbat eta jende gehiagok fitxero berdina ikusi orduan da azkarrako azkarrago jetziko da ez eta mm -hmm. pentsatzen zenbat eta zenbat fitxero horrela publikatu daitezke nik zure gestizu zurei zurei beste garai ba, milioika pertsona daude erabiltzen honelako programak asko erabiltzen dela inolako zalantzarik ez eta datu batzuk adibidetarako ba salaketa jarri duten enpresa hoiek beraiek emand dituzte datuak aurtengo lehen sei hilabetetan ikerketa egin ondoren Esan bezala, laro geita ma lagunek erabiltzen omen dituzte plataforma hoiek eta guztira hogeita bost miloi deskarga egin dituzte. Plataforma hoiek lareun miloi fitxero inguru eskintzen omen dituzte musika gehien bat eta atzetik daude ordenontan ordenadore programak eta zinea. Eta horrek dirutan zenbateko kalte egiten duen, ba hori ere kalkulatu dute jakina, eunda iruro geita mar miloi euro urtean. Igor, zumbak eta haundiak, esate baterako, e, lareun milioi fitxeroa dudela plataforma horietan, horixe entzun dugu, ez dakien erantzatikor, gure ordenagailoan ze kopiatu ganezak, eh? Zer kopiatu ezak bai. zer geitsi ezak egun, bai, no? zer geitsi ezak egun, edo zer gauza, edo zer baina orain gehen erabiltzen dena da pelikulak, edo da pelikulak, dibekiz pelikulak, eh, en asko okupatzen dute eta jestea zaila izaten da, baino puntu-pontu progama guen bitartez oso horre esada. Zu progama hori martxan utzi, bitartezan ordena gau jua usteagazu piztuta erabiltze, erabiltzen da gazu, a, interneten zabiltza, eta bera automatiko denboraz, astebetean betean edo gula, pelikula oso oso hori gestin Horrela, pelikula asko eta asko eta asko kopiatu izan dira, eta MP3 musika zerreza ez, oso oso, oso askarren jesten dira. Eta denetatik aurkitu daiteke, jende asko eta miloika pertsona ari delako erabiltzen, eta bakoitzak bere programak eta aplikazioak publikatzen ditu ez. Oso zerreza da eta semakioiek etzeskit bat erarritzen, eta askoz gehiago izan daiteke baita ere ez.